Hola, bon dia. M'han dit que tu saps una cosa. Jo sé una cosa. Bueno, de fer la pot saber tothom, eh? Sí, si la busca. Sí, la busca. Però tu l'has buscat i ens expliques. L sí, és uh, l'anunci aquest, que és tan famoset ara, que és dels Los Petitos de Goma. Sí, doncs... és bonic, l'anunci. A m'agrada, eh? A mi em fa <laughs> Doncs es veu que uh, això ja, ja de fa temps va sortir. Més concretament, si busqueu per internet, trobareu que El, el Mundo, el diari El Mundo, va treure un especial al 10 d'agost del 2003. I ben bé eren patitos de goma. Si eren patitos de goma, castores i ranes i tortugues. De, que... de banyera. Tot. De banyera, tot de banyera, sí, sí. La juar banyarístic. I es veu que això hi ha un home que, que es dedica a, a, a seguir aquests, a aquestes pèrdues de mercaderia que van flotant per tot el món, que es diu eh, el senyor Eves Maier. Eh, no ho farem més, igual, eh? Sí, és que té nom d'esquiador. Vale. Ara que estem a les Olimpiades... De Garnis Parkers Exacte, Garnis Parkers Christian. <ríe> doncs aquest home es dedica a, a, a fer seguiments de, de mercaderies que s'han perdut. Fins i tot fa seguiments de... Eh, Col·labora amb la policia per fer seguiments de cadàvers. Hi ha un cas en el què un home va caure l'aigua a, a Alaska i tres anys més tard doncs, tres anys més tard, va sortir a Hawaii que devia fer fredor veure'l. És més bonic fer l'anunci amb els aneguets de goma sí. que amb el cadàver. No, doncs, és que, sabeu, això és veritat. I, de fet, hi ha més, hi ha més exemples. Al 1990, aquest home va seguir el rastre de 80.000 eh, sabates esportives de Nike. El 92, eh, aquests 29.000 petitos de goma. El 94, 34.000 guants de hockey. Que digues... Tants de guants es venen, doncs sí <laughs> donc sí doncs sí sí, eh al vint noranta sandàlies bueno, el 96, 100.000 cent <laughs> el tio deu tindre una llista no, enorme, de coses enorme. que floten perquè, sí, ah. sí, sí. però tot s'ha de dir que aquí els, els, els, els amics de la Nike perden molta mercaderia, eh? perquè sí. el 2002 repeteixen amb 33.000 que sumades les 80 mil ja fan 113.000 sabatilles col·locant-se primers en el rànquing ja veus, de la cirmita deu anar servida de sabatilles Nike <laughs> I de tot, per exemple. I, bueno, I pots jugar a la piscineta de casa, pot jugar amb els seus neguets, eh, castores i no sé què més has sí. dit. I de fet pot parar totes les, totes les bales de Huggie Gilly Riving perquè té 33.000 jo. Imagina't. Ella i tots els seus amiguets dels dibuixos de la Sirenita. Exacte. Tenim més cosetes. Més cosetes. Això era perquè sapigueu que internet és útil. És útil. És I a útil. més és que és curiós perquè aquest anunci el veus i penses realment és veritat i no t'acabes de creure no saps si s'ho han inventat o realment, és una història real. Doncs confirmem. Confirmat. Real. Real. Ara, una cosa que eh, semblava que no podia ser, però una relacionada amb el lavabo. Oh! <ríe> no sé si hauríem de posar també un retimbal, però com no en tenim, bueno, no posem. Però vale. si no, el posaríem. posaríem, el posaríem. No és ben bé... No està centrat en el que seria la tassa, que seria el que fins ara ha sigut el nostre centro de, de poder seria en, en, en la porta que, és a dir, tu augmentes la vau tanques la porta i allà no veu ningú no, no, doncs es veu que hi ha una empresa francesa que ha inventat un, un tipus de vidre intel·ligent que és totalment transparent però quan li passa una càrrega elèctrica el vidre pop, es, es torna opac amb la qual tu entres a l'au tens la, te, a fer les teves necessitats i abans d'això de vas doncs apretar algun botonet i el vidre es fa totalment opac esperem botonet només que es pugui fer servir per dintre Sí, clar, perquè si no, per fora... Que passi alguna graciosa... Ei. Hola! No ens agradaria. No. Molt bé, que vosaltres de lavabo ens agraden. Sí sí Després la gent sempre em diu més coses de lavabo? I jo dic sí, encara en trobarem més, segur que sí. És difícil, que vegada és més, és més difícil. Eh? Anem, anem, anem limitant els productes. Però t'hi estàs esforçant. Ja. M'estic esforçant. Molt bé, ens agrada. Més coses. Més coses. Ara una, una d'aquelles coses un producte que dius però com és possible? Eh... Tothom té a casa seva el típic reproductor de CDs. I, si més no, algú encara deu tenir algun reproductor de cassets. I segurament que algú té algun reproductor de vinils encara. Sobretot els que són digeis, aquestes coses s'entenen, però algú que tingui alguna mica cadena d'aquestes o cadena de música de fa fa molt de temps té un vinil. Doncs hi ha una empresa que ha tret un reproductor de vinils. Però del, del rotllo que tu poses el vinil a l'estil CD i l'aparat us traga el vinil... Però què dius? <laughs> sí, sí, sí però què és això? és un totxo tot s'ha de dir que té un disseny dels anys 70 sí, clar i l'avantatge és que no vam amb les agulles de, de, del vinil sinó que vam amb una sèrie de làsers i tal i han aconseguit, es que amb aquests làsers aconseguir discriminar on i quan acaba una pista, amb la qual tu pots dir anar a la pista 3, com si fos un CD però amb vinil i el so és el mateix del, del vinil? Es manté el, so del el so és el, el mateix del vinil, sí i tot em diu que és, sona millor i tal. Sona diferent. Diferent. Farà, sí. més així És més romàntic, potser, per a aquelles persones que diuen... no. Hi ha gent que diu que té més qualitat de el, el so. En, de, de No sé quines freqüències, van a temes de freqüències. Sí, Però, de sí, totes sí. maneres, el so de l'agulla no, no, no, que no, no, està fregant edat. el de Llonsis, evidentment... No, no, no de netedat, sinó de freqüències. I bé. Jo no hi entraré perquè tampoc no però estàs aquí darrere els controls, doncs o sigui, a Girona hauries de no saber-ho. No tinc... Fins aquí no hi hem arribat, no tenim vinil. No tenim vinil. Jo a tenim... casa sí que en tinc, però, eh? I encara me'n poso de discos. Imagina't. Imagina't. Guàrdal, perquè són de col·leccionista cada vegada més. No sé si ara amb aquest reproductor universal tornen a, Home, jo a... No tornen crec, a treure eh? vinils. Jo, jo no ho crec. Però podem bueno. tornar a comprar en CD, amb p 3 amb no sé què, i amb vinil. Qui sap? Qui sap? Bueno, que sabeu qui és. Mira. El, el no el sé, eh? Vull dir, però bueno, existe i existe. Llavors relacionat amb la, amb, el, amb la música i tal. En aquesta, aquí tan petitet i tens coses escrites. Sí, sí, sí. És que és propi digital. Ah, d'acord. <ríe> no, eh, és és una és una obra relacionada amb la música i també amb les amb, amb pelicules. Vale, i sé que molts de vosaltres eh, per error us heu descarregat alguna pel·lícula d'internet que no voulieeu fer-ho. I llavors què passa? Que la guardeu i voleu la caràtula. Hi ha una web que es diu eh, albumart.org en la qual tu hi poses el nom de la pel·lícula, el nom del, del disc, el que sigui, i ell automàticament te treu la caràtula. Llavors, tu noies te l'has de guardar i te l'has d'imprimir. Molt bé. Sí, molt útil. Molt útil. És més més gratuït, perquè hi ha moltes hi ha moltes webs d'aquestes de caràtules que, que te fan pagar. Te fan pagar o bé un missatge per caràtula descarregada o o una subscripció que també va a base de missatges, que, què sé, doncs envies el missatget, te cobren 3 euros, i no ho he fet mai, eh? No, i suposo que la música l'has pagada sempre. Sempre, sempre. sempre. sempre. Rigorosament. Suposo... O si no, m'ha baixat música clàssica. <ríe> que ja no té drets. El rigoleto. <ríe> És més, ningú que ens estigui escoltant ara mateix, jo penso que tothom ha pagat sempre per descarregar-se música d'internet. Jo penso que també. Segurament. Segur les cràtules ja és una altra cosa. Sí, ma, clar, les cràtules és perquè t'has fet una còpia de la teva música i s'ha de trencar la gràtula. cràtula. Exacte. Coses que passen. Coses que passen. Més, coses. Més coses. Ara hi ha una cosa que m'ha sorprès molt. És d'un home que es diu, eh, és un americà que es diu John Ivers, que a l'home estava avorrit i s'ha fet a casa seva una muntanya russa. Avorrida hasta... i amb calés, eh? Avorrida i amb calés. Amb un looping de 360 graus, eh? Si hi ha unes fotos, a Rampol les trobareu, us, us deixaré el link, però ja veureu que és impressionant. Que allà, el pati de casa? El pati de casa s'ha fet una muntanya, un, un, un mini dragon can. I què, sí. I què fa? Uh, I passa sí. tot el dia allà? Home, el bosc no ha pagar entrada cada vegada. Eh? Ah, no, i pot convidar els amics. Pot convidar els amics, passa que el que vien és només d'un. I tu ets ha de dir que el viatge durà 30 segons. Vull dir que està prou bé per un pati. Per un pati està Ai, molt per bé. Per un pati està és prou un, un viatge prou prou gran. Jo el meu pati duraria, no sé, com dos segons el viatge. Seria més aviat com, aquest, com aquests minidragoncans que anar a fires de nens Posaries petits. Posaries una rodoneta així d'aquestes i i que vagi donant voltes sobre si mateix més no no, no, no tindria ni, ni, ni l'apel·latiu de muntanya russa seria roda de hàmster, lo meu. És, és el que tu posaries <ríe> jo posaria al balcó de casa meu no sé, no. és que ni un columpi si sí, sí, perquè si surts una mala sortida No, no posaries alguna cosa tu al pati de casa, Jordi? Jo al tren de la Bruixa em posaria probablement alguna cosa així perquè no m'hi cabria res ni... però res, però ni amb bruixa. res. Amb La Bruixa, bruixa... bruixa m'hi cabria, potser faltarien les vies i el tren, però bueno, almenys la Bruixa la tindria No m'agradava el tren de la Bruixa Deia, deixa'm tranquil·la aquest estic en tren i venir venia la Bruixa a pagar i jo pensava, no em peguis Estic donant voltes al tren de la Bruixa, no vinguis Mira, amb aquella escombra que té relació amb la notícia que et porto ara és que ja ho havia mirat al guió ah, clar. i ja ho veia. Doncs es veu que uh, les empreses Samsung i LG, aquelles dues empreses no? empreses, empreses coreanes que fan, mm -hmm. fan de tot, vaja, des de mòbils fins a neveres, doncs han fet un estudi sobre massa uh, uns, uns 40 cibercafés i han, en, han deduït, bueno, científicament, que en els, els teclats és un dels llocs on, d'aquests cibercafés, és un dels llocs on més unitats de, de fongs, colònies bacterianes, s'acumulen. Han calculat que en cada teclat s'acumulen una mitjana de fins a 690 unitats. Jo no sé si feia falta fer un estudi per demostrar una cosa tan evident. Sí. El que és curiós és que en els autobusos, aquelles barres, com prior l'autobús, que està allò... Mm. Està calient, eh? Està calient i rellisca. Doncs allà només n'hi ha 380 imagina't. N'hi ha la meitat que era un teclat. No sé si heu fet mai l'experiència d'agafar el teclat de, vost de casa vostra sí, i girar-lo. I girar-lo del revés. Surtirà <laughs> de, de tot. S'ha de, de fer de tant tant. De tant en tant. Sí, si quan no... s'han callat les tecles. <laughs> que si no... És, és que és molt brut un teclat d'ordinador. Sí sí. Sí, sí, sí, sí. Millor per ser una espiradora. Niqueta. Sí. Que, saps què passa? Que estaves parlant i encara m'estava imaginant la balcó de casa meva amb un, un col·lubi i jo donant voltes i fent una mala sortida i anaves parlant i, i, i nava rient. Sí, però ja podem seguir endavant, eh? Vinga, va, som-hi. Bactèries fora. No ens agraden les bactèries, ens no agraden no. més les muntanyes russes, la veritat. Ara et porto una cosa que, que sí que t'agradarà. Sí. Que és l'antítesi de la bactèria. L'empresa, la companyia japonesa NTT, que és de Telecomunicacions, està fent unes proves amb un producte que és una bola que connecta a l'ordinador i amb una sèrie de d'olis doncs te... quan tu vas a una web te fa l'olor de la web i com és l'olor d'una web? O sigui, menys, suposo com, com, tal i com el, el programador l'hagi dit doncs ha de fer jo que sé, essència de jazmín i de rosas silvestres, no ho sé, no això seria aplicable en un futur a la televisió? Vam, estem veient una pel·lícula i diuen, oh, well, és mal. No? Home, poder no, eh? Poder aquesta l'haurien d'acapar. Bueno, fas molt bon olor, o, o el que sigui, no sé. Home, suposo que sí. Tot és, tot és fer la interfície. No sé quan va ser, van fer un, unes proves així de cinema experimental, suposo que als anys 70 o 60, que estaven tots una miqueta més bojos, i estava al cinema i intentaven que el que passés a la pel·lícula també passés a la gent del cinema, no? Si plovia, doncs els ruixaven a tots... <laughs> vaig veure algun reportatge sobre això, em sembla que no va tenir molt èxit. Si feia pudor, a pudor del, del, del sillón del, del cinema. En fi, s'han fer proves, algunes amb més èxit que altres, i està bé. Aquí tenim un exemple més. No hm. sé si prosperarà o què. La pelotita aquesta és una pilota. super uns eh, 600 euros. Vull dir que és una ta careta. Per 600 euros, quasi... No sé si fa falta saber quin olor fan les pàgines web. Ens deixem un parell de ninucos oberts. I tant. I dius al que sigui bueno, una, un, un concepte d'aquests estudiants de disseny industrial i tal és un noi australià que ha fet un, una mena de, de projecte que és un guanyador que és un, una càmera de fotos que només tira una foto I ara t'ho diràs ara és quan m'expliques per què serveix ah, si no, que útil sí. doncs tira una foto perquè, perquè aquesta càmera està destinada a ser una postal llavors tu tires la foto i envies la postal per correu i llavors la, la, la, la foto ja s'ha revelat a dins, de, a dins del, del cartonet aquest uh -huh. on t ha, -ha tirat la foto el, el després poses un altre cartonet no, després no ho posar, tira la foto això es deu revelar automàticament, no sé com i ho poses en un sobre i ho envies tipus Polaroid, tipo Polaroid si funcionava la Polaroid segur que funciona això molt bé, em sembla que hem d'anar cap al rànquing cap al rànquing i no sé ens vam quedar, sincerament. El número 20. El número 20, doncs vinga. El número 20, que és la, la TREO 600. Això és un, és un, és una, és un telèfon mòbil... Mig... No, sí. un altre. <laughs> Mics telèfon mòbil, és telèfon mòbil eh, PDA, tot junt. El que això està tinguent molt i molt d'èxit, sobretot en, en executius i tal. És un, és un producte que va sortir el 2003 mm -hmm. i, i el bo que té és que mare, té tot, tot, la, tot el que seria una Palm, una, una PDA, tot els seus software, etcètera. Tot és compatible. Eh, té sistema operatiu Palm. L'avantatge és que té el telèfon integrat i, a més a més, tot el teclat amb la, te mm. amb la mateixa disposició, que seria un teclat de, de sobretaula, però de tamanys reduït, doncs el tenen tot. Tot allà. N'he vist. I em fan por. Tans botons. No, són molt xules, eh? Són, són xules, eh? Però dius, fa falta per trucar tant de no, perquè la, la, la gràcia és això la gràcia és que reps directament el correu a la, en, mm -hmm. en, en el dispositiu si vols pots contestar d'una forma fàcil perquè clar, si, si tens els dits de Pagès de l'Empordà no, no? Però... sí, perquè amb aquells mòbils tan petits que et van anunciant mòbils cada cop més petits amb uns números, dius jo tinc els dits petits però tu no tu tens uns dits, bueno no, encara encara, encara, encara aviam Jordi dits petits també però, però... però si t'hi fixes, la, la tècnica dels últims mòbils, si t'hi fixes és que té una gran pantalla i a darrere tenen un catxarro que preta ni baixa i és un teclat gran. Mm -hmm. Perquè si no hi ha... Ja... Home, és que no, no es pot. No es pot. No, no, no. Número 19. Número 19. Aquí, una cosa que estic segur que tu has fet servir. A que és la Sony Handicam. Sí. Per fer vídeos. Per fer vídeos a la universitat. De l'any 95. Suposo que hi havia molts models i suposament he el més representatiu. Mm. Doncs... Això, per fer vídeo, Suposo que ho hauria portat una cinta d'aquelles que ja eren digitals. Sí. Però que, no sé, continuant siguent de cinta, no? Sí, sí. I ara ja troba, es pot trobar... Ara ja van a amb... amb... el mini DVD. El jo, mini jo no DVDs. he vist el mini DVD, ja, i tot això. Mm -hmm. I està bé. No, està bé. El problema és que el problema és això del format digital, és que on ho tens després, no? Ja. Si no ho tens en una cinta, a vegades o les fotos no les tens revelades les tens a dintre de l'ordinador o sigui, realment... el, el que comentava l'altre dia no, no veia... era l'altre dia que ho comentava? Sí. i era amb tu? Sí. Ah, estic perdent la memòria em repeteixo totes les seccions en fi, número de 18 aquí 18 aquí una cosa molt xula molt però molt molt. però va ser el primer reproductor de MP3 que va sortir al mercat mm, quin any? el 98 Imagina't. i això va sortir en dos models un de 32 megas i l'altre de 64 megas era, era de la casa Diamond i el model del Rio i era, era gran, per ser un reproductor de Meditres, però per aquella època t'estaves adormint, eh? No, no, he un petit pedall, perquè és que és aquesta hora de dinar, que et ve la ganeta, que et ve... Va, no, te, perdó. te perdono. Ens aixequem aviat. Doncs aquest reproductor. És una cosa que era molt xula. Me'n sembla que era, ara la casa està, la casa d'Aiom on està a punt d'aixapar. De, de Desgraciadament, però bueno. Número 17. Una de les primeres calculadores de Texas i Instruments. Jo en tenia una. D'aquelles que tenien, jo m'recordo, eren les tecles tenien, Les tecles eren blanques i les altres eren trosjones. Que eren molt llitges. Sí. Amb, aqu amb, amb, amb, amb aquell frontal com si fos metàlic. Crec que, que s'uria. I no, no, no, no, al frontal era metàlic i lo de darrere tot uh, de com si fos sky. Sky, gran material també gran Sky. material <ríe> una calculadora d'Sky sí que... no, no, no, el material se mou a Sky però no és que hi de Sky. terrible eh? jo tenia sí. una gran calculadora que... d'aquestes que feia funcions també que sí. anava molt bé a l'institut jo quan era jove sempre ah, si, si no a Andorra comprem la calculadora aquella que ho portava de tot funcions, tenia memòria, podies apuntar-t'hi totes les fórmules tot i que jo no ho vaig fer mai no, mai, mai, mai, mai, mai. mai. jo tampoc, mai eh, vaig... jo tampoc mai, ni vaig mirar, f... mai, no, no, no, no només faltaria, sabia que tenia aquesta possibilitat perquè ho vaig investigar, però mai ho vaig fer servir jo com era, jo, com era molt friki doncs vaig aconseguir posar un Tetris home una calculora d'aquella, sí sí. sí, sí passa que semblava me'n passava perquè baixaven les peces tan lentament <ríe> que et donava temps d'anar a fer el cafè i tornar, i la peça encara estava allà mateix però bueno el número 16, també és un altre, un altre aparell de Texas Instruments però aquest és, és una miqueta més nou, és del 78 i servia per eh, parlar i escoltar-te era una mena de gravadora perdona, perdona ho, sento, ho sento era una mena de gravadora tu gravaves el que deies i ell t'ho responia Quina utilitat? Ah, no per sé. Per idioma, suposo. Per idioma. Si no deies no. patata, doncs et deia patata. I di, vale. Se deia patata. <ríe> Se deia patata, molt bé. <ríe> Número 15. No, però de l'any 70 i pico. De 78 estava bé. Estava Amb, bé. amb, amb aquell display de, de, de, que eren llumanetes vermelles. Que ja no era ni LCD. Bueno, que no era ni, ni allò de cristall líquid. Que encara tenia una certa modernó. <ríe> sí. Número 17. No, ara 16. ve el 15. 15. Imagina't-ho. Imagina't. Com oh. diu, <ríe> Terrible, eh? No hi soc pas. Vindrà l'Enric Bautista i em dirà una pel·lícula i jo li contestaré una altra. I, bueno, no, no vull ni imaginar el que pot passar. Sí, sí, el, el, el Colúmpio. Exacte. <ríe> Encara estaris rient del Colúmpio. Escolta'm, no. El número 15, m'ha dit. 15, No me'l diguis. No te'l dic. La setmana que ve. O digue'l. És un contestador. Molt bé. Però doncs molt vell. Ho deixem aquí. <ríe> Vinga. Perquè ha de venir l'Enric Bautista i ens ha d'explicar coses de cinema, i jo li he de fer més baralls, espero que no. Bueno, n'has bueno, fet tres, vull dir, com a mínim, mi has de fer tres. Bueno, tres, com mi... El que intentaré serà encertar les pel·lícules que m'expliqui. Ja. No sé si estaré prou fina. Jo espero que sí, perquè ja és divendres. I... Ja està aquí el cap de setmana. I, i estem contents. Bueno, t'ho diràs. Lluís, fins la setmana que ve. Vinga, adéu.